Szerbusztok! Nem vagyok Bibliában túljártas, se bibliai utalásokat tekintve, se én magam bungó nem is olvastam. Önöképpen azért, mert a vallással kapcsolatos nézeteim nem teszik ezt lehetővé, ennyire meg nem unatkozom, de ez kurván lényegtelen. A hétfőbünk között az azonban, a hétfőbünk között azonban úgy tudom, hogy ott van az irigység, ami ami egy kurva érdekes dolog, és erről akarok nektek ma beszélni. Ugyanis... Úton, útfélen... Ezzel találkozik az ember. Hogy a többi embernek mindig fáj. Az, ha neki valamilyen van, valamit vesz, valami sikerül, valami sikere van. És én kurva nem értem, hogy miért. A tipikus, általam mindig elmesélt történet az, amikor veszel egy motort, ami mondjuk 600-as, oda önnek a parasztok megkérzik, hogy hú, ez milyen nagy, ez hány köpcent is mondott, hogy 600 is mondják, hogy ja, hát az egyik ismerősünknek 1001-es honda -ja van. Mindig 1001-es Honda-ja van valakinek egyébként. Már akkor is 1001-es honda -ja volt, amikor meg nem is gyártott a Honda 1001-es sportmotort. Örül ez megtörtént. Aztán, ha veszel egy autót, akkor éppen az, akivel lesz szóba kerül valamiért, mert képpen éppen meglátja a te autódat, rögtön lesz neki egy ismerőse, akinek vagy olyan van, vagy esetleg jobb, meg újabb, meg szebb, meg szebb a színe, meg nagyobb a faszalja, mondjuk, az már mindegy. Szóval valami ilyen jelenség mindenképpen lesz. Aztán természetesen jön a testépítés dolog, amikor te már elkezdesz jól kinézni, akkor azt fogják neked mondani, és ezt hidd el nekem, hogy így lesz, mert 8 milliószor tapasztaltam én is, meg mások is, hogy hát igen, jó nézel ki, de neki van egy ismerőse, aki azért kétszer akkora, mint te, és naturál. És én nem lepődnék meg azon sem, hogyha ha is ezt a fasságot kéne hallgatnia. Szóval ha valamiért az emberekben megvan az a, az a bizonyítási kényszer, hogy ne ismerjék el hogy te eredményed, vagy akárki, de tök mindegy, nem mintha erre szükség lenne. Tehát ha most valaki meglátja, hogy te vettél egy Porsét, akkor neki nem kell most mindjárt téldre és leszopni téged, hogy neked porséd van. Sőt, egyáltalán nem kell róla véleményt mondani. Hát Ha akarja, akkor megnézi, akarja, nem, ki nem, szarja le. Tehát ez nem egy ilyen mutogató verseny, hogy most hú, megmutatom, hogy nekem milyen porsém van, vagy én milyen izmos vagyok. Ennek a szerencsétlen lányzónak meg milyen lába van, az meg hogyan tudna szúrni vele valakit. Lehetne ilyen lábninja. Most a járdán láttam meg valakit, lehetne ilyen láb ninja, hogy a lába jól szurkogy agyon az embereket, és akkor kézen jár, vagy mit tudom, mi lehetne egy ilyen akciófilmet csinálni. Ugyanis marnassok ninja filmet néztem, legalábbis kettőt mostanában, és az bőven elég volt egyébként. Szóval fel kell a lelkileg, hogy ha benne vagy ebben a kis testtérpítősdiben, és elkezdesz eredményes lenni, akkor az emberek megpróbálnak majd visszahúzni. Megpróbálják elvenni a kedved. Először persze jön a szokásos, belőled úgyse lesz semmi történet, aztán jön az, hogy megpróbálják az eredményét degradálni. Az, amit az előbb mondtam, hogy kíváncsi hogy Tóda is hallgatta -e ilyeneket, majd megkérdezem tőle, mert biztos, hogy neki is van egy-két aki ismerő, aki sokkal nagyobb, mint a Dani. Meg az én fiatal koromban is olyan voltam, mint te, csak én egy kilót kibírtam, vagy száz kilót kibírtam egy kézzel a fejem fölé nyomni, meg, mert táposak vagytok. Ez is van a vén akik a kocsmából kidőlünk mondják az okosságot. De minden, a társadalom, bármilyen szintjén ezt a dolgot megkapod és én azt nem értem ebbe az egészbe, hogy mi a büdös picsaért érkel nekik. Mi a, mi a büdös picsa érkel nekik ez? Hát miért nem lehet elismerni valakit? Miért nem lehet az mondani, te ez faszak! Ez tök jó tényleg, tök jól nézel ki! Hát ez, ez miért fáj az embereknek, hogy ezt mondják, hogy ne próbáljanak valami ilyen kétségbeesett magyarázatot találni, hogy ők miért szarabbak, vagy valamivel megpróbálják ö, csökkenteni a teje ö, kvázi érdemeidet ami természetesen arról szól hogy nekik fáj, tehát ők kisebbnek érzik magukat azáltal hogy neked valamit van, vagy valamit elértél, és ezt próbálják meg barami gyorsan kompenzálni azzal hogy, hogy valami fasságot elkezdenek beszélni, mivel csökkentik az érdemeidet beszarok, most meg egy babettát láttam egy echte eredeti babettát mint amilyen a Lindának volt azt hiszem erről kell majd írnom egy cikket ez az érzés ez nyilván én is ember vagyok ha nem is ebben a formában de de tudom, hogy, hogy milyen lehet ez tehát el tudom képzelni nyilván én sem voltam ráadásul mindig tökéletes én nem mondom, hogy ilyeneket csináltam, mert valahogy sose talán nálam más szinten volt ez meg most mondok valamit a Michael Phelps úszóvilágbajnok lesz, szoktam ezt emlegetni annak a kapcsán, hogy amikor úszóvilágbajnok volt, akkor köcsök dopingos volt, amikor meg kiderült, hogy drogos paszkalap, akkor meg ő lett a hős. De most ezt más aspektusba közelíteném meg. A Michael Phelps az embereknek kikkelteni, hogy jaj, mert mindig biztos dopingol, meg így könnyű. Tehát ugyanez, nem tudjuk az eredményt elismerni, nem tudjuk azt mondani, hogy az meg ez nem semmi. Tök mindegy, hogy, hogy ért el, tök mindegy, hogy atombombát ültettek a valagába, és ö, fotonokat fingott a hipertérbe, kúrva mindegy, de elért ezt az eredményt is. Valamiért az emberek nem, nem képesek más dolgainak őszinten örülni. És nem érztem, hogy miért nem. Ez, és ez még haverságon belül is így van. Tehát ez valami szinten, valamilyen szinten röhölyös. Valakivel beszélgettem erről, nem mondom meg ki az. Ismeritek mostanában. Beszélgetünk néha a hülyeségekről. És ő megemlített az egyik kollégáját, aki olyan, hogyha ő aznap emesíli, hogy látott egy fecskét, akkor a csávó az rögtön egy izért látott az meg valami ilyen rétisast, vagy valami repülő, őshüllő szörnyát, vagy valamit. Tehát ez a muszáj nekem nagyobbat mondani érzés megvan benne is, és ez, ez valahol mindig a kisebbségi érzésre vezethető vissza. És én nem értem, az embereknek miért van a kisebbség érdése. Tehát attól én nem leszek kisebb, hogy a Michael Phelps jól úszik. Attól én nem leszek kisebb, hogy a tódani kurvára izmosabb nálam. Semmivel se. Lehet, hogy a Tóte Dani kurva izmosabb nálam, de lehet, hogy én más dologban sokkal jobb vagyok, mint a Tóte Dani. Viszont ez nem versengés. Nekem nem kell a Tóte Danival semmi semmibe. Se izmosságba, se se abba, hogy ki tud jobban videót vágni. Tehát abszolút nem, nem erről szól az a dolog. Én nem keresek magamnak megtanultam, hogy ez eszemágába se legyen. Sok ismerősöm volt, aki, akinek ilyen stresszet okozott az a dolog, hogy, hogy fájt neki ez a kisebbségi érzés. Tehát volt olyan ismerősöm, aki bement egy helyre, mondjuk egy szórakozó helyre, és ott volt már a három izmosabb, izmosabb csávó, vagy bement egy edzőterembe, ahol mindenki izmos volt, és ő nem volt annyira izmos, és tök rosszul volt, szorul érezte magát. De hát nem értem meg, hogy mi a faszért, hiszen az élet az ilyen szinten nem egy versengés, hogy neked meg kell Eleve nem kell megfelelned másoknak, el kell abszolút értében a legjobbnak lenni, mindenkinél van jobb. Önmagad értékét ismerni kell, és önmagad értékeit akkor ismered a legjobban, és akkor van a legjobb önbizalmad, ha tudsz örülni más sikerének is. Úgyhogy a mai rövid audioblok tanulsága az lenne, hogy merjünk örülni más sikerének, merjünk gratulálni vagy csak egyszer örülni annak, hogy van valaki, akinek valami sikerült, hiszen az nekünk a mi életünket nem rontja miattól nem leszünk rosszabbak. Az meg, hogy ő hozzá képest rosszabbak leszünk, ez megint hülyeség, tehát attól nem leszek én kisebb, hogy egy ismerősön vett egy ferrárit. Ez nekem nem fáj, én örülök nekünk, aki összetésben vett egy ferrárit. Most mondtam valamit természetesen. Én úgy gondolom, hogy a... nem kell ilyen be gyöpesödött, önzők is szerencsétlen, buzi sérült gecinek lenni az embernek, aki, aki mindjárt hiszti rohamot kap, hogyha valaki másnak jó. hanem úgy gondolom, hogy élni és élni hagyni elvet, azt tovább lehet fejleszteni annyiban, hogy úgy kellene gondolkozni, hogy mindenkinek jó legyen. És akkor, ha mások élete jobb, akkor tied is jobb lesz, ez egyértelmű. Úgyhogy örüljetek mindig más sikereinek. Őszintén szerintem lehet örülni más sikereinek is.